Aurreko zatzera, mailen berasategi. Badagiza espeze bat ezintasun linguistiko oso berezi batek joa. Seguru baduzula bate batez oso apartean. Mesedez, barkatu eta mil esker esaten eztakien jende modu horretaz ari naiz. hon, zer moduz, ondo izan eta gero arte esapideak urtean bitan eta justu-justu erabiltzen dituztenez. Isa espezi horretako kideek ezintasun patologikoa duteantza, saludatzeko esezik mesedeak mesedes eskatzeko ere. Ezaldira ba, umeei oso umetatik irakasten zaizkien lauzpausti oinarrizko labur eta simple. Ba, pertsonak hauek gaitz bitxi bat batek hartzen ditu urteekin nunbait eta azkenerako ezin behin ere auskatu, ezta aopean murmurikatu ere. Lehenago egingo du astarrak umea Berez-berez, edukazio kontua da, gizabidea, deitu nahi duzuen bezala. Eta txikikeria dirudi eta seguraski txikikeria da, baina gizabidea kapritxo bat dela uste duen gizarte baten patua zein den asmatzea nire uste ez jakinean, ez da oso-oso zaila. Inorki guale esango du okerra direla, eskerrak eman bai, baina protokolo utxe ez ematen dituzten jende zuri hoiek. Eta zer esanik ez, barkamena eskatu bai, baina gero nahi duten egiten segitzen dutenak. Adibide ezin jobeak ditugu, kulpa katolikoen arazketa prozesu mirakuluzkoak. Alegia, konfesatzera joan eta pare bat aita gure errezatuta, norberak nahi duena egiten segitzeko libra morala eskuratua alizatea. Baina, aizue, batak ez besteak entzen, benetan. Aio, iruletra, bisilaba, arren, bost letra, bisilaba, hainbeste kostatzea da. Parregarriena gainera zera izaten da. Hain saltzan dituzte garesti espezimen hauek alako gizabideitzak, ze euforia pizten baitzaigu ezarian eta bapatean eskerrik asko xume batek ies egiten badie. Fenomeno bihurria baina uste baino ohikoagoa ba da badau eskertxarekoak behin eskerrak eman? eta eskerrak emateagatik eskerrak emateko gogoa pizten etzaigua. Ba. Zerri xamar portatu diren batzuk behin txukun xamar portatu eta guri guri xamurtzen etzaigu ba bihotza. Etxeko eta zaintza lanetan inoiz kolpez horririk joez eta behin lantxoaren bat egindakoan esker jasa bat ematen zaen gizonenaren parekoa da fenomenoa. Eta okerrena da, Alderantziz ere funtzionatzen duela. Beti muturbeltz dabilenaren oso tartekako barrealdia gogo onon ez estimatzen dugu, baina ia beti umoretzu dabilenari aldiz ez estiegu ainarrash barkatzen ilunaldia.